Здебільшого по-французькому розмовляє, Нема з ким душу відвести. За вікном гуркотіло вже не на жарт. Здається, і дощ пішов. Пижов замитушився, почав збиратися. Піду, ген, там бурхливий, дихають негоди. На порозі озернувся, наостанок приголовив Фандоріна поглядом і, низько вклонившись, розтанув у темряві коридору. Ераз Петрович двері зачинив на засух і мерзлякувато сіпнув плечима. Перекоти грому вдарили мало не в самий дах. Темно і жахливо в убогій кімнатці, яка виходить однесеньким вікном у голий, без єдиної травинки, кам'яний двір. Там негода, там вітер і дощ, але чорно-білим урваний хмаром небом пливе місяць. Жовтий промінь крізь щелину в шторах Розтинає комірчину навпіл, розсікає аж до самого ліжка, де пропадає в лихоманці, спливаючи холодним потом, від непосидливих жахів, фандорін. Він повністю одягнутий, зутий і озброєний, лише револьвер, як і раніше, під подушкою. Знесили на вбивство, совість, шле бідному расту Петровичу Моторошне відіння. Над ліжком схилилася мертва Амалія очі її напівзаплющені співповік стикає крапелька крові в голеній руці чорна троянда що я тобі зробила жалібно стогне вбито я була молода і вродлива я була нещасна і самотня мене заплутали у тенета мене ушукали і розбестили єдина людина яку я кохала «Мене зрадила! Ти скоїв страшний гріх, Ерасте! Ти вбив красу! Але ж краса! Це диво Господнє! Ти розтоптав диво Господнє! І навіщо? За що?» Кривава крапля зривається з її щоки просто на чоло змученому Фандоріну. Він стригається від холоду і розплющує очі. Бачить, що ніякої амалії, слава Богу, немає сон. Це всього лише сон. Але на лоб знову крапає щось людяне. Що ж це? З жахом здригнувся Ірас Петрович, остаточно прокидаючись, і почув виття вітру, шум дощу, тропні перекоти громи. Що це за краплі? Нічого надприродного. Протікає стеля. Заспокойся, божевільне вільне серце, затихне. Одначе, тут за дверей тихо, але чітко долинув шелест. «Навіщо? За що?» І ще раз. «Навіщо? За що?» «Це нечиста совість», – сказав собі Фандорін. «Через нечисту совість у мене галюцинації». Але твереза раціональна думка не позбавила від мерзенного, липкого страху, який так і ліз крізь пори по всьому тілу. Начебто тихо. блисковиця висвітила голі сірі стіни і знову спонучила. А згодом за хвилину пролунав тихий стук як у вікно. Тук-тук. І знову тук-тук-тук. Спокійно. Це вітер, дерево, гілля в шибку. Звичайна річ. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Дерево? «Яке дерево?» Фандорін Рубучко підхопився. «Немає там з віхтом ніякого дерева. Там голий двір». «Боже, що це?» Жовта щілина між феранкою згасла. посіріла. Мабуть, місяць зайшов за хмаром. А наступної миті там годнулося щось темне, моторошне, невідоме. Що завгодно, аби тільки не лежати. Відчуваючи, як ворушаться корінці волосся, аби не збожеволіти, Грас Петрович підвився і на ватяних ногах рушив до вікна, не відводячи очей від жахливої чорної плями. Тієї миті, коли він відсмикнув штори, небо осяяло блискавка, і Фандорін побачив за шибкою просто перед собою мертвенно біле обличчя з чорними ямами очей. Рука з мене променеподібними пальцями, що мигатіла недутешнім світом, повільно провела по шипці. І раз Петрович повівся нерозумно, по-дитячому, судомно схлипнув, підсахнувся і, кинувшись назад до ліжка, впав на нього, долилиць, затулив голову долонями. Прокинутися, мерщі прокинутися, отче наш, що є на небі, нехай світиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє постукування у шипку припинилося. Він відірвав обличчя від подушки, обережно скосив очі у бік вікна, але нічого жахливого не побачив. Ніч, дощ, части спалахи близького привиділися. Безумовно привиділися. На щастя, згадалися Ерастову Петровичу напучування індійського браміна Чандрин Джонсона, що навчав правильно дихати і правильно жити.